Juan, Juan, te lo dije, Juan, no me oigo, ¿tú me oyes? Jo sí. Dona copets el micro, ja ho veuràs. Ara, eh? ara, ara, ara sí, que ja està en sí. Sí, ja tens la cançó. i benvinguts a ISOrima. Aquí a Ràdio Pinncenia, al 90.6 de l'FM i a R Un programa de música en general. Molt en general. Bones. Bones. Bones. Home, ja ha costat prou. Sempre. Tornar-hi. Des, no des del directe. No fem mai res fàcil, eh? No, no, em tot molt. Ah, a, més a més, ja teníem una idea dels Jocs Olímpics. I... Ja, llavors ens van han tirat a sobre. Nosaltres Bueno, algun dia potser fer perquè com que això encara ha quedat així mitja en suspensió... Sí, no, no, eh... no baixen del burro, eh? Aquests? Nosaltres tampoc. De moment anem guanyant per això, que ja és molt. sí. sí, sí, sí.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 quedar sense veure un euro per no dir que n'hi han perdut. Eh, bueno, no sé. Exacte. No tinc paraula. Doncs res, vull per ells, pels que cacics. Ah, ja comencem, prima, va. Comencem per per Zo. Oh, Guanova, per... eh? Guanova. Per Panya, que és una sàtira sobre la simbologia que envolta la bandera espanyola. Qui més cacics que... Sí, sí, n'hi ha perdut arreu, Exacte. però som bastant professionals i, a més a més... Allò que deien de l'enaltesímia, com és l'enervament? La... Sí. Enervulament. En Enervulament. Gurament. Enervulament. Enervulament. Enervulament. En com un àrbor. Exacte. Paraula que acabo de d'aprendre, que no la coneixia. Perquè no has enaltat gaires coses, però... Exacte. Sí. Eh... Doncs que venim... Sí, res. Paraula del senyor. Exacte. Doncs res, d'aquesta cançó, començarem amb Zo. Videoclip maco, eh? Recomanable. Sí. No, sí. La veritat és que sí. Carla ja i doctor... Ok, paña siempre... Paña, ok, hey, yes. <tose> paña siempre, viento rosible, Cerral Madrid, ganador de Copa. Yo, Carreras, era aquí un gran hotel, junto al mar destrozar las rocas. Mr. Marshall, ve, how are you my friend? Porta avions al cel, it's welcome. Mira aquest mel, que bé que ho passem, deixa estar que ara això no toco. Parador dels senyors d'Europa, catequillos vinguts a més. Molt de trepa passant la mopa. Barra lliure pa fer l'idiota, idiota. Mal negoci per als cambrers. Bon negoci pa cul boca. Panya ma panya que en un camp. Panya al Congrés, panya al banc. Panya totes les escoles. Panya als cossos policials. Panya des de la prehistòria. Panya a l'època feudal. Panya carrers i a les grades. Panya afilant el punyal. Hey! ció ja.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 Baña filante el puñal. Que <risa> s'estop, <risa> <Esto> es <andaluconeo. risa> La plaça està parlotar. La plaça estava rota, feixistes amb la malsa, van anar amb la Peter a un flam, la Verge corre a espantar, jo em defenca amb pistoretes d'aigua, carregà, és empòria i aigua ardent. La plaça està rota, Peixistes amb la malsa Van amb la Peter a un fla mm, La Verge corre a espantar Jo em decim que amb pistoles d'aigua Carregaves amb porca Tan bonica com eres Espanya I tan lletja que estan fent Ho has de tallar perquè, eh, perquè era Eren mucho. 40 segons però que és el videoclip i hi la lletra petita ah, i, ah, Saps què t'ho ah, vull dir? No? Perquè quan et baixis aquestes cançons has de has de posar el nom i posar lírics. Ah, llavors no és el videoclip, és la cançó del disco. Ah, amigo. Vale, Joan. Eh. Intentaré recordar-ho. No sabia què volia dir. És a no totes. se n'en recordarà mai més. És a la merda, eh? Jo, pot ser que no, però ho intentaré. I, i a més a més, eh, collons, havia vist, lo de lírics, i no sabia mai. No, que, no sabies què. Eh? No per a, no, és te... perquè hi els, els subtítols de... Ja. La... Yeah. Però... Però clar, aquest subtítol no vol dir que no sigui, aquesta té la lletra sota, aquesta i és llarga. Ja, no sé. ja. Però normalment si poses lírics és el... És el no, no té la... És la que sí. no. ni... Típic amb la portada del disco i... Sí. Mm. Vale, vale. Bueno, doncs pues ja, ja està, zo. Oh. Panya. Tss, panya. Panya. panya. Sí, sí. I què és? Amb què seguim? Seguim, seguim, anem cap a Galícia, no? Guai, va, perfecte. Va. No se vende. No se vende o yes, non no s'e vende, depèn de qui, com un tantin. Nunca mai, nunca mais. Sí. <ríe> <ríe> Doncs això, una, un grup gallec que es va formar el 2005. Primer va començar cantant en castellà.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 Ah, ja no? I qui collons sap 12 idiomes? No sé, ells... Que són sis i en no. dos cada un, de diferents? Va, va introduint paraules sueltes, perquè entenc, eh? Ah, no cançons ah, si en 12 idiomes. Jo també sé rimar anglès, si només faig servir l'última paraula. Jo, jo ni aixins. Que està superbé. Sí, sí, doncs, bueno, no sé. No sé com hi vaig anar parar, però m'agraden, m'agraden. Així ens animadot. Sí, està molt bé. Sí, sí, sí. Bon descobriment, primo. Ja els sentit, no sé com, però fonbona Fodem-li infalar Che son bé No, i les, no les, les, les has baixat tu, eh, les cançons. <ríe> Ai, però, sí, de res, de res. No, bé, bé. no passa, bé, bé. No passa re. Podem editar, eh, Joan, cap com no, no és cap directe, podem editar. Sí, no, ja l'encertaré insert, la bona. No sé què ha sigut això, no sé, ni idea. No sé, ja. s'ha acabat aquí. Uiteu, ah, un, bueno, això és que ho tenir ells al el final de la cançó i no, no me'ls he mirat, però fa la cançó i ficar allà. Deu ser algú del videoclip, allò que diem, o... Jo el, no no no bueno. el gruix de la cançó l'hem sentit, no? Jo sí. sí. pues que... doncs continuem? Sí, eh, de... fresquet, eh? aquesta calor Des de Galícia tornem cap a casa, però no sabem ben bé d'on, no, <laughs> perquè és... no trobem informació sobre és aquest grup, grup. Però bé, bueno, abans recordarem que estem aquí fent un anti-cacics que preocupa que tota la vida ha anat fent el que ha volgut perquè Pecán li ha semblat o li han deixat o... Perquè és qui és i ve on ve i tot plegat. I bla bla bla, bla doncs Aporel. Ha fet cantar Sant Pere, no? Que diuen. Exacte. Pensa que tot vol balla al seu voltant, doncs no. Uh... Uns quants ballem, uns al revés. Uns quants pocs. <ríe> <ríe> bueno, bueno, però ja donem bastant pel sac, que és el que interessa. I <ríe> eh, aquesta, això, com es diu això, prima? El nom oh. del poble aquell que deies? El nom del poble? Sí. Nom del poble oh, eh? <ríe> Orgull rural. Seria preciós. Si hi ha un poble que es diu Orgull rural, jo ja me n'hi vaig. Eh? Ara, pues, ja, el municipi per la independència, no? <ríe> Orgull rural. Orgull rural. No, ja s'han de començar a ficar tantes coses, que acabar amb, amb uns menús allà abans d'entrar als pobles. Que... <ríe> Antiracista, antifeixista... Per Bueno, eh, cada bueno, rural i ha, ha un clavabot. Sí, sí, sí, sí, lletres com aquells, Exacte. eh, doncs, marca rural, registrada. <ríe> <ríe> doncs, uh, la canció es diu Alerta Somatent, és del 2005. Uh, la discogràfica és autoedició, per tant és que no és absolutament Bueno, que s'han graballs a casa, hi ha sí, un granatge. Sí, L'avantatge avui en dia, la tecnologia, van havies d'anar a un estudi, i ara era pots per igual, sou penjat, gravem coses, és el que hi ha. Així sí, m'he fet un nom, jo. Sí, hasta el, el, el duc, jo. Doncs sentim-los. Tiro una píndola. the falls Rural, que no és ni el que volíem fer la tèrmica ni, ni, el, ni el que fan alguns fills de put. Ni el que fan de Verga Perpetuum, alguns... No exacte. Re. Anem a veure el nostre amic. El Kiku Quico, Quico... Jo crec que és, que és el... potser no. Potser el, el, el personatge que hem vist més és el... El que anem a veure a Viladamà, Ah, Miquel del Roig. El Miguel del Roc. del Roc. I seguidament aquí comçame, que és el que he vist més. Mm. Sí. Penso. Quinki goo és? L'o. De la serra. Ah, havia anat a classe amb ma mare. Què fos? Ho -ho? No. Sí, super fort. Dos sí. Oh, a ja veure Tu et queda casa, tu? Sí, sí, sí. Ja. Doncs, doncs aquest agost fa 80 tacos, aquest paio. Sí, ma mare, n'ha fet eh? 80, ara. Sí, sí. Jo eh? no m'entro, la veritat d'alguns que em veus de vint que són molt més vells que ell, però... Eh, sí, sí. És, és un geni, per mi és, és genial anar-lo veure, sempre. Mm. Sempre, sempre. I... Aquella sorna, aquell sarcasme, sí. aquella ironia... Aquell... Sí. Aquella Am serra. Però amb aquell temple, aquell temple eh? eh?, sempre. Eh, eh. sí. <laughs> Sí, ben com, com l'Eugenio, que, que sembla de serios, de moderat. Aquest és el missatge, però el to de veu aquest. I amb un himne que, bueno, per mi és un himne. No, tu, si els fills de puta volessin, no volien pots, mai el sap. Jo ho sé sent eludit. <ríe> <ríe> eh? A volar, doncs, va. Exacte. Que aixequi les gales. A ja veure si vols arrencar, clar. Bueno, es... té 80 anys el Quico, anar ah, fent. Dèiem-li temps, vinga, va. I tu, ja 80 Que no voli el refrà que cantaré És a de carrer Ja me'l deien el braçol si Els fills de puta si no veurien mai el sol Puts, sense ajupim sovint No esperàvem ni caprici és per esquivar el calgot i esperar al moment propi si tant s'hi es vol com si no es vol. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. El camp la fruita es podreix, hi ha massa intermediaris, oh, hi ha planificació. Això diuen els diaris i així res el camperol. Els fills de puta voler si no veurien mai el sol. A Suïssa n'hi ha ingressat mils de milions de a Després diuen que és l'obrer el culpable dels fracassos i la manca de control. Els fills de puta voler si no veurien mai el sol. A Ciutat de cul s'aclareix, tot falla, ja no podem respirar. Tothom més o menys la valla de l'agost fins al juliol, i els fills de puta voler si no ho mai manca el sol. Surten al carrer Estan, cansats de falses promeses, sorra un tret com un fuet i cau mor les mans esteses deixa dona, fills i dol. De puta, només si no veuríem mai el sol. Heu d'oblidar, si podeu, aquests 40 anys de glòria. A mi nom preu preocupa gens, perquè tinc mala memòria i el cap du com un pinyol. Si els fills de puta, només si no veuríem mai el sol. Bonitat no té destí, no és cap ni bona. Tinc un passaport que diu Ha nascut a Barcelona i per tant és espanyol. I si els fills de puta ho veurien mai al sol. Jo cada cop veig més clau que el poble diu el que pensa. Ell ha pres aquest proverbi i amb motua, com cantem com un home sol. I fills de puta, tu, si no valia mai sol. Ja veus, tio. S'estem passant molt putes, aquests dies. Oh. S'ha borrat la teva broma. S'ha borrat la teva broma, tio. Oh, quina llàstima. Com era? Que s'ha borrat la broma del sol. Si vols, torna-la a fer. Uh, no? Sí. Que en podem editar. Que no ho farà. Que, com anava? Que teniria bé que volessin uns quants no? per tapar el sol amb aquesta calda de carda. Ah, Anaven per aquí. No Tindríem porcs hostits llavors. Exacte. Eh? I, sí, si algun s'estavella per mala sort també és felicitat. Saps? Paren el sol, jo, que és tot avantatge. Mentre no s'estavella casa meva, escolta. No, la taulada és comunitària, pa galata, tranquil. Continuem. Sí, va, oh. Continuem a casa, però casa, casa, casa, sí, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, que seria el programa, eh? Sí, hauria d'haver vingut i haver-lo fet en directe, però vam mira... Oferir, però... Va molt liat. Sí, té molta feina. a M.G. <laughs> està en les muntanyes preparant el següent, el següent atac. Però sí, aquesta versió de... És la versió de, de qualsevol on hi pot sortir el sol del Sisa? Un clàssic també el... que en dos dies la... perquè això va ser per, sí, sí, per, la... per patum al això... cap de dos dies sí, sí, de dimarts, o... de la sentència de que no podíem fer els concerts de l'innombrable exacte, va fer un, un, un tamacle sí, no <ríe> que diu ell va fer un tamacle molt bèstia que us convidem que, que també us sí, el mireu sí. del seu perfil d'Instagram poesia I... i res, puta Berniol sí. comandant MG Fa una nit clara i tranquil·la Però hi ha un cacic que fa ferum als afectats Pel fill de puta em van omplint verga resort els colors de la l'apetum. Veus aquí els castellers, també els de l'ate i els ben anats, el casal Pancho Berguedana, de traix bauma dels encantats. Molt plupesquí, els del jam. Oh, benvinguts, passeu, passeu, dels bungalows en farem fum, que casa teva és casa nostra, Berniol, i pim-pam-pum. Prats, el Pere Silés i els Mocking Souls, també la Fumiga, els Txiu, l'Esprit vi i els Toc Life. Bé de Ruín, Noses i els Brams, farem Caliu amb els Artrudis, Cafè Triol. Sense sala, evidentment, també el P.D., Toni Malé i els Pirats. Us acompanya el comandant. O oh, benvinguts, passeu, passeu, dels bungalows, en farem fum, que casa te és casa nostra, Berniol i pim-pam-rum. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú, o oh, potser si sí, ja me n'adono que tan sols I faltes tu.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 Oh. Heu sentits els ocellets que se, que sí, se sentien sí. per sota tot el rato, escoltà? És que clar, està aquí eh, dalt, està aquí dalt, amacat a les muntanyes, està, a comandant el comandant MG. Oh, Impressionant. No. Sí, sí, hòstia. M'una samarata del Barça va fer el videoclip de l'any que no, te punxi en punt. No? Era cap encara, o, o mei per poder, o no sé. sí. Clàssic, clàssic. Molt oh, bé, molt oh, bé. Hòstia, que n'és de uh, I després d'en de, comandant, seguim amb, amb mesclat no sí, una versió del Quico, també, eh? Uh -huh. El Burgès, que veig que, que ara en parlàvem, però segons la Viquipèdia, Masclat està en actiu, des del 2000. Ah, no, no, potser jo t'he que no, potser sí. Eh? Però no he vist mai Bram, més que Bram, fessin. També fa 30 anys van fer un concert van dir mai més, saps? Eh? Ja han ja, ja, ja tret més discos a darrere, vull dir, no. Jo no, jo no fico la mà foc per ningú, eh? Ah, no, no. no. no. El titot és d'aquells que diu que acaba, però no acaba mai. Llavors no. és, és, és lògic que mesclats no, no. segueixin actius, sin més no per ells sou. Putom, I tot home acaba de tornar-ho. <ríe> <el funtira. ríe> I vinga, què no sé. Doncs re. el Burgès. El Burgès, menjar a geure... I no es, es lleva dos quarts d'una es bany es perfuma i amb l'aire nou que té corra firma una estona a un bany de Barcelona on fot i de la rua tasca i per no caure en pas que es treno un barró complet amb club de senyoraços tibaig lluens i grassos que allà ho tenen tot bé allà mateix el metre quan vas que no tret, i un trot al paladar. Després del nas a pastre se n'anirà que els astre per a provar se La roba de l'espatlla dins dels pantalons la ratlla l'ampada de l'inferm. És l'ofici del burges menjar-jeure i no fer res. És l'ofici in my heart. No fer res, sí. bàsicament. S'ha sí. deixat el fumar, però bueno... Sí, però també hi ha pobres que fumen. I el beure. <ríe> bueno, la cançó que ve ara és teva Joan.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 Sí, però quan ell explica una cosa d'una cançó... És la cultura. És molt interessant. No ha no no sigut sé el pallasso, no. hi, ha hi ha els de la cultura. Exacte. Culturitza, Joan. Bob Dylan. Què? Bob Dylan. Que no sabeu com es deia de debò, Bob Dylan. Uh, Manel... <laughs> Gutierrez. No, Bob sí que es deia, però Dylan no. Es deia Robert Allen Zimmerman. Zimmerman. Sí, Joel. Ja, Hòstia, ja, Joel. No... Sí, sí, ah, el va. que no entenc és perquè ara de gran va anar a visitar el papa. Eh, Ara ah, s'ha convertit. Bueno, t'ho explico. Encara és, encara és més increïble que estigui viu després de fumar 3 paquets diaris durant... Bon. Ni se si sabe. En, en altres coses. No, en altres coses. Que es fumen i són pitjors, eh? Dietre, sí. No sé, no sé, no hi era, però... Fa pinta. Fa pinta, eh? Res, posarem un tema que es diu Megis Farm, que ha sigut molt versionat per molta gent que pertany al disco del 1965 Bring It All Back Home Hòstia santa, quin anglès el com el, Igual hey. que el teu, eh? De Bring Duxford? it back home Esclavamos Molt bé, molt bé, molt Por bé. Re, Endavant, Bob Dylan Fully. Va I ain't gonna work on Maggie's farm no more no, the way you makes me scrub the floor i ain't gone to work on maggie's farm no more i ain't gone to work for maggie's brother no more Behind pa. She's behind but she said she's 54 I ain't gonna work for Maggie's ma no more just get bored, I ain't going to on Maggie's farm no more. Ara, Robert, I mm -hmm. ja, ja hem fet amb tu. Com era, com nom? Zimmerman. Sí, Zimmerman. Em sona, sona algun músic de rigui. Sí, no? em sona molt no aquest no cognom, no també. Feien, fodeu, fodeu, fodeu, un jueu que està a de tot. De... És que hi ja ha jueus a tot arreu, a les bandes sonores, a les pel·lícules d'humor, ah, escolta. A ah, les bandes sonores. Perquè hi ha el Hans Zimmer, que és. Es que no sé. Que mos... és compositor no de és, de pel·lícules. Però no sé. sí, tots els mans, els bergs i els no sé quantos, tots. tots. Els bergs són fills de... Fills de... Els mans són homes de... <laughs> vull explicar, jo ja és trista. <laughs> <laughs> què prima, què dius? No dius res. No dius res? Ben ben res? T'ha agradat aquesta? Sí, sí m'agrada més aquesta que la versió que dèiem. L'Amazoni, la, la, la, la Granja de la Paula. Sí, sí, no, molt millor ja, l'original. Es quiero ser i no puedo. Exacte. Es <laughs> quiero no puedo, sí. Què, què farem ara? Doncs un altre del Joan. Sí, eh? anem amb el Club de les Poetas Violentos. Oh, ja, tu, aquests clubs ja et van. D'aquí eh? de la capital. <laughs>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 El segon disco de, de, de CPV, que també es fan dir de CPV, del 97. Així, doncs 97 sí. Aquests són tots aquells que t'agraden tant, no? Sí. El que, amb aquesta cançó només canta una, un, eh? però, bueno, ah, però és del grup. Així doncs, CPV. Vinga. Jo sóc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 Estén aprendiendo en aprender el juego de drogas Pero yo soy una abeja negra Que ese juego nunca falla Todos sus hermanos pega Y no paro de dar guerra Pega, pega, donde quieras la que espera Tienes tiempo de alguien que no tiene nada que perder Haces bien Porque yo soy el desherenado Y nunca paro Yo soy el barbúter predicado Y si con drogas más vinculado Estás del todo equivocado Aunque sea amoreado Que soy como el collat En el micro tengo más Rango que un caballero no hago más el centenario Si yo soy el soberano abajo papá yo no soy el soy el desheredado que sale la desheredada hoy el desheredado el desheredado que sale soy el desheredado soy la desheredada yo nada que que sigo protestando canto, canto, canto, canto dice mi padre a mis primos africanos y sudacas de la puerta de su casa que es España, a quien va a saber qué pasa la ley y así ha sido sin permiso por mi padre modificada cada bala que resbala por encima de la barricada es lanzada sin querer es por el poder que es mi padre el que te oprime y que permite que todos mis hermanos vascos se independicen, espera, espera que dices que te canso y que pides más rima y menos hermanos Yo soy el desheredado, también apodado Fuerte de mí, también apodado El más bravo de todos, yo contra todos El pomo del pomo, no fumo, te como Si fuese un gnomo, diría trots Hacerle los coros Te muevo, domino, te domo Presta atención al rumbo que tomo Me monto en tu romo, cabalgo hasta el pomo de oro Que tiene la puerta, que encierra el tesoro No solo el tesoro, que encierra la puerta, que encierra el tesoro Se si quiere llegar a mascar tesoro Que la ciclo bella del verso Página página y tomo por tomo No busques la llave, cabalgo en tu romo Yo soy el desheredado, yo soy el desheredado Se ha enfadado papá, se ha enfadado papá Y decide castigar Duele meses vigilando como un perro En la puerta de su casa es un castigo ejemplar ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama papá? Así, servicio militar No me da la gana, me escaqueo y me vuelvo castigar Fregar, fregar los platos que no puede limpiar Porque a su chacha no puede pagar Desperdiciando un puesto de trabajo un parado podría ocupar De la mili yo me podré librar, ¿Cómo se llama? tan verdad como que el micrófono en mi mano se convierte en macrófono, otra vez me esfumo como el humo de los porros que consumen a mis hermanos, que el tirano se ha enfadado, tanto como el día en que he de practicar mis ejercicios bíblicos, hoy en día como saben que no me suyes antes de acostarse practica sus ejercicios bíblicos, y sigo, sigo corriendo delante de mi viejo, sufriendo temeroso amenazando en el viento, nunca duermo, siempre atento, ese cinto que se empieza a cerrar el cinto a la cargar cascos blancos, porras negras por la puerta a mi me quiere encerrar pa, pa, pa, pa. en un sótano sin luz, donde ni siquiera sobreviviría a Satanás alias Belzebú, no hay vudú solo tú, uno de como a el que siempre quiere más el desheredado me has tirado y me levantado si me quieres me volveré a levantar no tengo nada que perder no conseguirás meterme en ese cuarto oscuro eibu mano que en el mundo ya van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 I L'H és, és muda, no? A, a francès diuen hip-hop. Hip-hop? Sí, ah, perquè sí? No, no volen pronunciar l'H, són molt així ells. Ah. Veus? veus com sí, estic sí. tan boig, ho veus? Ja, però és que et compares amb un gabatxo. Ah. No. no sé. No, sí, sí, estic malament, no sé va. què dir-te. Bé, sí, bé. Va, una altra de teva, doncs. Sí. Uh... Uh, bueno, aquesta és a mitges a mitges. Si ah, poder, sí, poder, sí, és veritat, tens raó. Sí. Si vols dic jo el nom de, de, de la cançó, però tu expliques qui són. <tots> no. no, joder, tio. No. Jo, jo volia dir el nom malament. Ah, no, era el nom del grup, no, que havia de dir malament. Això és, és l'única cosa que diu tothom bé Deixar en anglès. Deixeixo textualment. Seria... Rage ag against the, the Te. De. Te. De. Te. De. Te. De. Te. De. Te. Te. Te. Machine. Te. Te. Machine. De machine. De. De machine. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Te. Jo ho digues de dir, raje. Raje. No tu parros que ostrea i o que tava. Pues la seria machine, seria makine, perquè no sé, machine, no, no maquina, maquina. Maquina I la fuga és la. Macoqui, què? Eh, uh, your enemy. No your enemy. Sí, sí. Però la gent que us que vos estiu escoltant estiguen tenen alguna cosa del que estem dient. O sigui, és impossible. No, no, grup de referència tu mateix Joan, tirada. Els de machine. Gràcies, Ara. gràcies, gràcies, és si flambergue. Perquè... Pues va, no you are enemy. Si no, havia quedat clar, eh? Sempre, és perquè, és sempre. perquè ho puguis traduir bé, ni. Com és? Fes-m'ho. <ríe> jo ja he de conèixer l'enemic, ho he pillat, però... De... Ah, quina o què? No, com, no, com? Que hi ha algú dels somnis, no? Dreams, però... American Dreams? American Dreams. El somni americà. Tots i dels somnis americans. Mm. És preciós, el somni americà, És preciós. <ríe> és el que tots tenim <ríe> Si pogués entrar al somni dels americans. <ríe> si es flotaria el cap. Malsonis, no. <ríe>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 Va, un himne, un himne, no cal dir va a sobren les merdes que diem exacte, <laughs> normalment sempre va doctor posi'ns hola Però és que ha, dura, ha sigut molt ràpid, ser, això. Sí, dura un minut i sí, poc. Sí, sí, perquè és que no és, no és nica, és, és himne, no és cançó. És. Ah, millor, millor. Uh, ara sí que ens anem a un himne, de Paco Ibáñez. Sí, per seguir el rotllo. Uh... Però és una versió, diguéssim, de sí, l'himne. Sí, sí, la grau a part, però la fa 5 cop bé, el Pirata, que va amb el parche. Paco Ibáñez, uh, el valencià. És valencià, Paco Ibáñez. No? No, <laughs> que no? no és de per allà? Hòstia, potser ho mirem. No hi ha un valencià que es diu Paco Ibáñez? No. Sí, és valencià. És ah, valencià. És. Jo pensava que era extremeny, imagina't. Sí, el de... oh, no sé per què ten el feia de per El protagonista d'aquest poema, que és un cavall, és una metàfora per referir-se a la unió del poble ras, que Galop és l'abans dels republicans de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 De en la terra la cerradura. Cada página de del pueblo, cada río de espuma Van robar la alba, o hasta enterrarnos en el mar. Van a robar la alba. que va montura. Calopa, jinete del pueblo, caballo, cuadralbo, que la tierra es tuya. Ale, s'ha acabat, ara ja no us aviso. No m'aviso mi no aviso ningú. És millor, eh? Perquè tot ha per enganyar se i per fer-ho que Doncs passem de 5P... Sí, el pirata. A... Cap al nord, cap al basco. Ebas. Eh amb l'immortal <laughs> Evaristo. Paramos. <laughs> Que abans deies no sé qui no sé, Bob Dylan, no sé com es viu encara, jo l'Everiston encara no ho entenc tampoc. No, perquè si fa 30 anys que és mort ho trobat normal, també, eh? No, home, hòstia, seria, seria una pèrdua, que no vull imaginar. Però això, sí, sí, sí m'està... Ja, ja, però vull dir que també, sí. després de la tralla que porta... El disco del Te Cagues, que ficarem la cançó ara, celebra els 20 anys, des del 2002, i és molt maca la història perquè vam fer tres únics concerts, allò... Va ser van, com un projecte puntual, del sí, de cagues, no? el de Cagas, van fer el Te van fer el Temeas, eh, sí, però, i llavors, bueno, llavors va fer el gatillazo i tota la història. Uh -huh. Però van fer una campanya de promoció, que havien format de concerts, de reunió, que deien que eren, que eren un antic grup de, de neozelandesos i fills d'emigrants bascos, saps? Bueno, jo van tota una película. Van canviar els noms, no? Per exemple, va arribar aquests Johnny Thorpen, sí. <ríe> Que li queda que ni quip. Johnny Thorpe, eh. De <ríe> sí, sí. Bojons. <ríe> Marc Maclapata. Mari Conley. Eren, hi havia, ni dos de Rip mm. i, i de Canyeria 13, que Rip Exacte. Rip també gran, gran grup de l'època, al punt. Mm. Nord. Sí, res. No, bueno, jo recomano el discurso sencer, l'Ibaristo, la discografia sencera de la seva vida, des fins l'últim, Tropa du Carallo, La polla, Gatirazo, tot. Però aquesta cançó bueno, va pel dia d'avui d'Antiquesics. Dia de Limpieza. Dia de limpieza. Serv a Déu no és Para que qui un militar Paraè serve la banca mundial On pot pobl no medar igual Som pare si no dees que liquidar i que fo Los casabráis. La jacutian. Para que tiene del mismo sermón Mienten y vienten Ocultan su intención hasta el final ¡Son vampiros! Son los mismos que siempre son los mismos que nos mataron ayer ¿Quién sobre aquí? Los pobres somos muchos más ¡Vais a matar! Son parásitos inútiles, felicitaciones Exterminar-los La autèntica Història de la humanitat Hoy és un buen dia Para que juráis Eliminar-los Desenxupar-los Díaz de limpieza Sois dos que sabráis Ejecución Preparen Amuntes Bona neteja, eh? Sí, clar, és que... És que, és que, és que no sé. Han fet dissabte. Convindria, sí, sí. convindria, convindria. Convindria a parir-lo en sèrio, eh? Allò a fondo, sí, sí. eh? Allò per... Res disabt, de sota, sota l'alfombra, no. Sota l'alfombra, res. No, no, no. no, no. Sí, sí, sí, i, I fer caure i remenar l'arbre fins que caiguin tots els nius. I, <ríe> i, i foc, a tot. Acabem. Wow. Acabem. La canción verano. <ríe> Acabem com hem començat. Exacte, acabem amb els mateixos que hem començat, amb Zoo. Amb sí. uh, una altra, Tobogant, és una cançó que ja de, bueno, defineix molt la que estem parlant avui aquí. Exacte. Sí, que li faria sí. falta un tobogant, una pancarta molt maca que es va ficar a baix, que la van treure ràpidament d'allà als concerts. Molt encertada, la veritat. Sí. I posant p... un tobogant. Què posava? Li fa falta un tobogant. Ah. I... I això, no sé, jo regre el Joan. Sí, gràcies, doctor. Gràcies. Sí, gràcies, Joan. Sense si el tu i siguis, Joan eh? no faríem res. No. I què ens costa això, Busca, buscar els temes. Rasicans <ríe> <ríe> en una llista de Spotify. Et <ríe> ja podeu seguir a l'Instagram, Ràdio Pinsenia. Sí. Radiopinsenia.cat. Ja, ja... uh, podeu on tenim tots els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 Eh, ja. Ja val. I, yeah. I adéu. Seixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pen d'un peny assegat. Set propietats exclusives, que bo que rafen a Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad. Un casu plec pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina, una piscina gegant. D'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogant li falta un tobogant que ball al bullir elò i que està passant mal Un tobogant li falta un tobogant al pobre home quis no tornen la felicitat Qui no voldria? a casa Als pobres tot vos sembla mal Pot ser no vas fer mèrits Res passa per azzar Ell se ho va tindre que currar Ell és bo, té talent traça I he el cul els morts de fam Que Déu salvat amb liptos lleals. Un tobogà, li falta un tobogà, que vaig al i el pose que està passant mal. Un tobogà, li falta un tobogà, al pobre home i les no donen la felicitat. Ei, què passa? Estàs gravant. <laughs> Estic penjat a la greu, perquè no ho fas tu, tio? No, oh, Jesús, tio... Oh, Jesús, que volíem ficar una cançó més, ja que ens hem posat i... El... Uh... <laughs> el... El... El... El... El drogues. El drogues, eh, uh, Cantant de barricada, em deien abans. Uh, ah no que tocava baix i no cantava que cantava el boni és veritat ah sí I pensava va, que era de baron rojo cantava no. o de Bulls o d'algun sí, no, d'aquests o de Green Guardian només no. no. re... sí sí era heavy no que viajava sí. putos efectes de so bueno va un extra extra extra bol del drogues, la noche de la lechuza, que sembla que l'hagi escrit per un tal Berniol, però ja havia fet abans de que el oh, fill de put no, no això no, abans de que no, perquè ja donava pau al cul abans de que... Va per tu, maco!